Det är måndag morgon. Vi befinner oss i mediateket på Lysingskåda. En 7-9 skåda i Gödesöj. Den naturliga träffpunkten så här på måndag morgon är datorerna med internetuppkoppling. Och Vi ska få höra några röster om internet och tankar om skolan. Facebook och sådana här bilderboken. Sen är jag inne på andras bloggar. Jag är inne på en sida som heter Go Supermodel. Karin om vad hon mest gör på nätet. Man får skapa en modell och så ska man då styra lite. Så man kan köpa kläder och chatta med andra runt omkring som också skapat modeller. Kanske en timme per dag. Jag är, jag är mer ute nu än vad var för två, ett år sedan kanske. Petty går i åtta. Jag frågade henne hur länge hon brukar vara ute varje dag på internet och vad hon gör där. Facebook, eh, Youtube, MSN. Eh, kanske boken ibland. Tillbaka till mediateket på Lysingskolan. En enkät gjord Vinter 09 visar att 96% av eleverna på Lysingskolan har tillgång till internet. Över 90% har ADSL eller bredband. 86% procent säger att de använder internet varje dag. Och det här är intressant. I en kommun som har bland... De lägsta siffrorna i Sverige när det gäller bredbandsuppkoppling. Tydligen så är det så att tonåringar och tonårsfamiljer de ser till att ha en snabb uppkoppling på internet. Och det här betyder mycket för tonåringarna, det är tydligt. Varför är det så viktigt? Varför är internet så bra? Det är lätt att kunna... ...ta kontakt med andra. Alltså man kan lättare... Tycker, ...jag tycker ju lättare att skriva ner saken ...och prata om det kanske... ...ansikte mot ansikte. Det blir att man istället för att ringa till... ...eller prata telefon... ...så chattar man på MSN eller så. Ett ganska typiskt svar för... ...tjejer visade sig. Killar spelar mer än tjejer... ...men både tjejer och killar... Har många kontakter via internet. Men Karin som precis har slutat nian. Ser hon några problem med internet. Det ska man antingen bli väldigt mycket sig själv. Eller så alltså inte man kanske öppnar sig för mycket för okända människor. Man, eller så kanske man ljuger upp en lång historia om sig själv. Så det är svårt att veta om personen ljuger. Och säger sig vara den som den är? Eller ja, är den som den säger sig vara? Att, eh, att det finns tekniska problem. Att, att det inte funkar hemma, att man har en dålig dator. Eller ja, att det inte funkar hemma. Kerstin, lärare på skolan om för- och nackdelar med internet. Jag tycker det är bra att skicka ut veckobrev. Och jag tycker att det kan vara bra om man kan mejla med föräldrar istället för att prata i telefon till exempel, jag kan göra det när jag vill och de kan få tag i mig, de behöver inte jaga mig det tycker jag är jättebra Elever och lärare har fått komma till Tals Vad säger då experterna om internet, skolan och framtiden? Jag ringde upp Dan Åkerlund, lärare i Karlstad universitet. Skillnaden mellan de lärare som tar till sig den här nya tekniken och, och börjar arbeta med att låta eleverna lägga ut material på nätet börjar använda nätet mer aktivt i skolan. Och framförallt, det är en ekonomisk fråga, alltså de kommuner som satsar på det här eh, på ett annat eh, ordentligt. Alltså där kommer skillnaden vara gigantisk. Idag finns det grundskolor som, som där alla, lågstadier där alla eleverna har har en egen dator vad är det, vad är det om fem år eh, jag tror att skillnaden kommer det enda jag kommer, kan säga är att skillnaden kommer att vara mycket större än idag det så tror jag